От шурупи й не тримаються. У цей час рипнули вхідні двері. «Ох, стільки намучилася з тими дверцями», – сказала молодичка, ховаючи за спиною пляшку. «Мій лобур ні до чого не здатний. Вже йому чи гітара, чи шахмати втюриться в ті шахи і як дурний. Пособіть, коли зможете, ми вже якось отблагодарим». Тут і могти нічого, сказав Льонька, і почав закручувати того ж гвинта, якого щойно відкрутив. І крутився із стрекотом анахронічний кіноапарат. Тінь одного з тих, котрі обслуговували колись кінопересувки. А може та стрекотіла за вікном сорока? Чи й кілька? Останнім часом до Чорногоуза з його жонами-воронами доєдналися ще й сороки, які, напевне, осуджували їхнього неприродного шлюба. А може осуджували і те, що відбувалося на екрані Льонченої уяви? А може в ті сороки перетворилися на мент всіку масі околиці? Факт той, що своє кіно Льонька бачив із разючою чіткістю, поглядаючи на клаптя дороги, котрий і став для нього кіноекраном. Тепер у його домі мертва тиша, бо після того, що сталося, забрав подушку і ковдру та й перебрався у кумірчину, де стояв столярний верстак. Тут ніжно пахло струганою сосною, але снилися чорні сни, якісь Страховиська, що лізли на нього, ковтали, зжирали, злизували, чавили. Може, тому що все повітря в комірчині хвилювалося від продувів. Вітер заходив крізь щелини і вільно гуляв. Шибка, крізь яку дивився, була закіптюжена. Може, через те я не добавчав до кола барв. Не бачив ні зеленого листя, ні ще зеленішої трави. На один колір було йому небо і цвіт у садках, хмари і дорога. Навіть Олексіїв Парка, нещодавно вифарбуваний в голубе, теж був сірий. І Льонька з того не дивувався, адже погас і жив ніби у сутінках. Той сутінок не колотився і не бурунив в ньому, як бурунила в броні її тьма, а тихо коливався. Бо в жилах у нього текла тепер почорніла вода, не огрівала його і не збуджувала. Очі стояли в шипці, як дві крижинки. І це було все, що можна про них сказати. Коли забирав подушку й ковдру, жінка микнула й гордо відвернулася, та й пішла у своїх справах. Знала бо, що йому невзабарі припече і перший не витримає відлюдництва. Бо йому треба, а їй ні. Бо для неї хай би того і не було, а його таки прижене до неї гарячка. Ха, такі вже вродилися ці коблі, що без того не можуть. Може прийме його, а може й ні. Зрештою колись таке доведеться прийняти, бо діло це житейське. Тому й була рада, що раптом здобула волю та й вільний час. Тож і не гадала сидіти вдома, а чим чимдуж куркнула до приятелів, бо мала що їм розповісти і що послухати. Було навіть смішно на ту набурмосеність, а водночас відчували й інтереса, чим усе закінчиться. Бо, хоча вони не раз вступали в змагання поміж себе, але такого ще не було. Отож дверці було ретельно й охайно припасовано. Галька недовірливо підійшла перевірити, чи справді все на місці. Відхилилась, зачинила і так кілька разів. Відтак зирхнула зневажно на чоловіка. «Бач, як люди вміють!» «Що ти хоч?» – сказав, роблячи риб'ячі очі Олексій. «Ляня спеціаліст класний, це кожен зна. «Давай сприснем це діло, хай воно западеться!» «Ха!» «А тобі чого сприскувати?» – озвалася молодичка. «Не ти ж підчинив?» «Як так чого?» – обурився Олексій. «Чи ж я не хазяїн у себе вдома?» На те в молодиці з'явився досить дивний, застиглий і кислий вираз.